і доти, доки не знайшли тіло, ніхто до намету ззаду не заходив. Я також знаю, що ані я, ані містер Гудвін Філіпа Голта не вбивали. Отже, вбивця один із вас. Тож нам доведеться поговорити. Ви сказали «свідок»? З вуст Раго це прозвучало як «швідок». Хто він? – запитав Корбі. Звідки він узявся? Це жінка, і живе вона в Нью-Йорку. Містер Гудвін, який розмовляв з нею, цілком переконаний у її щирості та благонадійності. А містеру Гудвіну важко догодити. Імовірність того, що її свідчення можна спростувати, незначна. Ось все, що я не розумію, розвів руками ветер. Якщо вони мають такого свідка, чому нас досі не заарештували? Бо вона ще не зверталася до поліції. Там про неї нічого не знають. Поки що. Будь-якої хвилини її можуть знайти, або вона сама звернеться до поліції. Якщо так станеться, то вже зовсім скоро і ви, і я відповідатимемо на запитання поліцейських. Якщо ви відмовитеся від розмови зі мною, або мене не задовольнять ваші відповіді, я буду змушений сам повідомити містера Делені про існування свідка. Скажу відверто, я хотів би до цього не доводити. Почувши її свідчення, містер Делені вже не буде з нами таким ввічливим, як учора. Я хочу поставити вам кілька запитань. «Хто вона?» – знову запитав Корбі. «Де її знайти?» Вульф похитав головою. «Нічого не вийде. Я не збираюся розкривати вам ані її імені, ані адреси. Я бачу, що ви мені не вірите, містера Корбі. І ви, містера Гріфін. Але подумайте самі». З якого дива мені захотілося б викликати вас сюди і ставити перед таким неприємним фактом? Лише для того, щоб знайти істину? Як і ви, я хотів би залишити все, як є, примирившись із версією поліції про невідомого зловмисника, який проник до намету ззаду, але, на жаль, тепер це неможливо. Так, ви маєте право підозрювати і мене з містером Гудвіном, і ми готові відповісти на ваші запитання. Головне, що один із нас убивця, тож у наших спільних інтересах слід постаратися, щоб розмова вийшла продуктивною. Гості перезирнулися. Щоправда, зовсім не так, як п'ять хвилин тому. Тепер у їхніх поглядах читалися сумніви, підозрілість і настороженість. Не розумію, на що ви розраховуєте, першим опам'ятався Гріфін. Усі ми трималися разом, і всі знаємо, що сталося, і ми вже чули, що кожен із нас говорив. Вульф кивнув головою. Справа в тому, що всі виходили з тієї версії, яка виключала нашу причетність до злочину. Тепер усе змінилося. Один з нас має пляму в біографії, в якій і криється розгадка скоєного вчора злодіяння. Я пропоную почати з того, що кожен із нас розповість про себе сам. Почнемо з мене. Народився я в Чорногорії, де пройшло моє дитинство. Коли мені виповнилося 16, я вирішив, що настав час подивитися світ. І за 14 років об'їхав майже всю Європу, Азію, пожив трохи в Африці і випробував себе на різних теренах. До Америки я приїхав у 1930 році і, бувши аж ніяк не бідним, Придбав цей будинок і став приватним детективом. Я отримав американське громадянство. Про Філіпа Голта я вперше почув два роки тому, коли на нього поскаржився Фріц Бреннер – мій мажордом і кухар. Єдина причина мати до нього неприязнь – недостатня, щоб відчувати бажання вбити його – була усунена, коли він погодився не чіплятися більше до містера Бреннера – якщо я погоджуся виступити з промовою на вашому чортовому пікніку». «Містере Гудвін?» Я повернувся обличчям до публіки. Народився в Огайо, закінчив середню школу. Найкращих успіхів досяг у геометрії та регбі. Відучився з пошаною, але без відзнак. Витримав два тижні в коледжі, вирішив, що даремно витрачаю час, приїхав до Нью-Йорка, Влаштувався охоронцем, вступив у перестрілку, пристрелив двох, звільнився. Був представлений Ніро Вульфу, який доручив мені разове завдання. Порався з ним і прийняв запрошення містера Вульфа вступити до нього на постійну роботу. І досі продовжує на нього працювати. Особисто мене домагання Голта стосовно Фріца Бреннера більше веселили, ніж ображали. Більше з містером Голтом мене нічого не пов'язувало. «Ви можете потім розпитати нас», – запропонував Вульф. «Тепер ваша черга, міс Корбі». «Що ж…» – Флора затнулась. Вона подивилася на батька, який кивнув на знак згоди, перевела погляд на Вульфа і продовжила. «У мене досить коротка біографія. Народилася в Нью-Йорку і ніколи з нього не виїжджала». «Мені двадцять років. Філіпа Голта я не вбивала. У мене й причин ніяких не було». Вона знизила плечима. «Що ще?» «Перепрошую», – втрутився Гріфін. «Якщо те, що сказав Вульф, правда, і справді очевидець існує, то поліція розкопає все. Наприклад, про вас із Філом». «Що ви маєте на увазі?» – насупилась Флора. Точно не знаю, просто я чув деякі плітки, але й поліція, напевно, до них докопається. До біса всі плітки, – вибухнув дік ветер. Солодкавість в його голосі миттєво зникла. Флора глянула на Вульфа. «Плітки від мене не залежать, – сказала вона. Ні для кого не секрет, що Філ Голд був… Одним словом, він любив жінок. А я – жінка, але мені Філ ніколи не подобався. «Якщо можна скористатися вашим словом, то до мене він теж чіплявся. Він був дуже настирливий». «Він домагався вас?» – уточнив Вульф. «Мабуть, але між нами ніколи нічого не було. Хоча часом він був дуже наполегливий». «Але причин убивати його у вас, за вашими словами, не було?» «Господи, ні, звичайно». Дівчина не вбиває чоловіка лише за те, що він не вірить їй, коли вона каже ні». «Ні у відповідь на що? Пропозиція вийти заміж?» Батько Флори втрутився. «Послухайте», – звернувся він до Вульфа, – «ви взяли хибний слід. Усі знають, як Філ Голд ставився до жінок. Він ніколи не пропонував жодній з них вийти за нього заміж і не запропонував би». «Моя дочка досить розумна, щоб постояти за себе, але вона ніколи не всадила б сплячому ніж у спину». Він повернувся до Гріфіна. «Дуже дякую, Гаррі». Коротун і вухом не повів. «Все одно це випливло б назовні, Джиме», – сказав він. «Я вирішив, що краще ми покінчимо з цим одразу». Вольф дивився на Корбі. «Зрозуміло, у мене виникає запитання». Як далеко здатен зайти батько, щоб позбавити дочку від надто настирливого залицяльника? «Нісенітниці», – пирхнув Корбі, – «моя дочка здатна сама постояти за себе. Якщо вам потрібна причина, через яку я міг би вбити Філа Голта, ви повинні бути винахідливішим». «Я спробую, містере Корбі. Ви президент вашої спілки». Містер Голт також обіймав у ній відповідальну посаду. А зараз перші шпальти газет рясніють заголовками про фінансові афери, якими займалося багато про Чи немає у вас, чи не було у містера Голта причин побоюватися розслідування? Ні, нехай розслідують усе, що хочуть. Вас не викликали до прокурора? Ні. А містера Голта. Ні. А й інших керівників вашої профспілки. Ні. Одутла фізіономія і лиси на корбі порожевіли. Ви знову йдете хибним слідом. Але принаймні іншим. Ви повинні розуміти, сер, що якщо містер Делані візьметься за нас серйозно, справи профспілки працівників американських ресторанів зацікавлять його в першу чергу. вбитий Філіпа Голта міг кожен із нас. Знаряддя вбивства було під рукою, залишається лише знайти мотив. Якщо ваша профспілка замішана хоч у найменших махінаціях, які можуть випливти назовні, я б радив вам розповісти про це зараз, щоб ми обговорили, чи можуть вони стосуватися того, що нас хвилює. Ні, ні, ще раз ні. Корбі вже почервонів. Якщо хтось і намагається кинути тінь на пар, то все це лише плітки, порожні балачки. Газети зчинили такий галас, що під підозру потрапили всі профспілки. У нас все чисто, комар носа не підточить. А що за плітки ви мали на увазі? Будь-які. Наприклад, я шахрай. Серед керівництва самі лише шахраї. Ми розікрали касу взаємодопомоги. Продалися великим ділкам. Крадемо олівці та скріпки. І так далі. А ви б не могли уточнити, які плітки ставили вас у незручне становище? Корбі раптом ніби вимкнувся. Він витяг з кишені, складеного вчетверо носовичка, розгорнув його, витер обличчя й лисину, потім акуратно склав носовичка і сховав до кишені. І лише тоді знову глянув на Вульфа. Якщо хочете знати точніше, то це навіть не плітки, – сказав він. Це наша внутрішня справа, але про неї, напевно, стане відомо. І я не бачу причин не поділитися з вами. Декому з нашої профспілки висунуто офіційне звинувачення в отриманні хабарів від посередників. Вважали, що Філ Голд теж причетний до цієї історії, хоча він тут ні до чого. У хабарі замішані не його люди але він був злий, як чорт. «Вас не звинувачували?» «Ні, мені повністю довіряють». «Ви сказали посередники, чи належать до них і постачальники?» «Звісно, багато хто з постачальників – посередники». «Чи не згадувалося у зв'язку з цим ім'я містера Гріфіна?» «Я не уповноважений розкривати жодних імен». Поки що всі ці відомості розглядаються як суворо-конфіденційні. Дуже вдячний, Джиме. Тон містера Гріфіна був так само схожий на вдячний, як укус змії на поцілунок. Тепер ми квити? Перепрошую, дік Веттер схопився з крісла. Вже майже дванадцята, а нам з міс Корбі, час іти. Ми маємо встигнути пообідати, щоб я не спізнився на обговорення сценарію. Та й взагалі. Мені здається, що ви тут займаєтесь дурницями. Ходімо, Флоро». Дівчина трохи повагалася, але потім підвелася. Веттер рушив до дверей, але, почувши з вуст Вульфа своє ім'я, зупинився і озирнувся. «Так?» «Прошу вибачити мені», – сказав Вульф. «Мені слід було пам'ятати, що ви поспішаєте. Чи могли б ви трохи затриматися? Хвилин, скажімо, на п'ять?» Улюблениць жінок поблажливо посміхнувся. «Навіщо? З моєю біографією ви можете ознайомитись самі. Скажімо, у телегіді, у журналі «Годинник» і так далі. Повторюю, все це справжнісінькі дурниці. І якщо один із нас і справді вбивця, то можу лише побажати вам успіху. Але ці балачки нікуди не приведуть. Нічого, що я вам так кажу?» «Заради Бога, містер Веттер». Але якщо в ході розслідування з'ясується, що ви збрехали або промовчали про якийсь важливий факт, це вже буде цікаво. До речі, в публікаціях, які ви так люб'язно згадали, йдеться про ваші взаємини з міськорбі. «Ні вибухнув він. «Я пожалкував, що ніхто з двадцяти мільйонів шанувальників і шанувальниць не чує свого кумира». Вульф похитав головою. Мене ви, звичайно, можете зневажати, містер Веттер, але з поліцією ваш номер не пройде. Я вже питав вас, чи друзі ви з міс Корбі? Ви поцікавилися, чи це стосується справи, і я відповів, що можливо ні. Тепер, коли розкрилося, що Філіп Голд чіплявся до неї, я повторюю своє запитання. Чи дружите ви з міс Корбі? «Звичайно, дружимо, я веду її обідати». «Вас приваблює, міс Корбі?» Посмішка Веттера трохи потьмяніла, але він, як і раніше, посміхався. «Питання досить делікатне», – сказав він. «Що ж, відповім. Я відома людина і маю стежити за тим, що кажу. Якщо я відповім так, то завтра цю новину підхоплять усі газети», і я отримаю 10 тисяч гнівних телеграм та мільйон листів. І якщо я скажу ні, мене не приваблює міс Корбі, коли вона стоїть тут поряд. Це буде невічливо щодо неї, тому я просто не відповім. Ходімо, Флоро. Ще одне питання. Наскільки я зрозумів, ваш батько працює в одному з нью-йоркських ресторанів, Можливо, ви знаєте, чи замішаний він у справі про хабарі, про які розповів нам містер Корбі. Чортівня, у вас вже зовсім дах поїхав. Веттер різко обернувся і пішов до дверей, забираючи з собою Флору. Я встав, пішов за ними до передпокою, випустив назовні і зачинив за ними вхідні двері. Коли я повернувся до кабінету, Вульф говорив. І я запевняю вас, містер Раго, що ми всі союзники, окрім зрозуміло вбивці. Ані ви, ані я не зацікавлені, щоб у цю справу втрутилася поліція. Майстер Соусів випростався в кріслі. Мені здалося, що кінці його тарганячих вусів теж піднялися до гори. – Вточки! – пирхнув він. – Ні, сер, – сказав Вульф. Я часом і справді не проти вдатися до штучок, якщо від них є толк. Але в даному випадку йдеться просто про обговорення скорботного становища, в якому ми опинилися. «Ви враваєте мене», – проголосив Раго. «Я, звичайно, знаю, що на виття ви заробляєте тим, що розгадуєте злочини. Всі це знають. Але для мене ви насамперед великий кулінар. Соус прентан». Устричний пиріг, мариновані артишоки – це справні федеври кулінарного мистецтва. Сам П'єр Мондор рекомендував вас, тому мене й враває, що в товаристві такого маестру треба говорити про якесь вбивство. Я теж не почуваюся від цього щасливим, містер Раго, і я вдячний П'єру Мондору за високу оцінку. Ну, раз ви наполягаєте, «Але що я мову сказати? Мабуть, нічого. Хіба ви не були з ним знайомі?» Рагу розвів руками і підняв брови. «Ні, ми зустрічалися, як і з багатьма іншими. Чи добре я його знав?» «Вавко сказати. Чи добре, наприклад, я знаю вас?» «Мене ви вперше побачили два тижні тому. Містера Голта ви, напевно, зустрічали і раніше». Він займав відповідальну посаду у вашій профспілці, в якій ви теж граєте не останню роль. Я ніколи не займався справами профспілки. Але вчора ви непогано виступили. Раго кивнув і посміхнувся. Так, дійсно, але це тому, що я граю не останню роль на кухні, а не у профспілці. У приготуванні соусів мені й справді рівних немає. З без зайвої скромності. Тому мене й запросили виступити. Він повернув голову. Чи не так, містере Корбі? Президент пар кивнув головою. Це так, сказав він Вульфу. Ми вирішили, що слід надати слово знаменитим кулінарам і зупинили вибір на полі Раго. Наскільки мені відомо, на профспілкових зборах він ніколи не був присутнім, хоча нам цього дуже хотілося б. Моє місце на кухні, проголосив Раго. Я вільний художник. Справами нехай займаються інші. Вольф подивився на корбі. А ім'я містера Раго не згадувалося у зв'язку з цією справою про хабарі? Ні, я вже казав, що неуповноважений відповідати на таке запитання, але в цьому випадку відповім ні. Але ви не сказали ні, коли я запитав вас про містера Гріфіна. Ви не хочете щось додати, сер? Я, як і раніше, так і не розумів, що у Гріфіна з лівим оком. Слідів пошкодження не було видно, але рухалося око якось дивно. Втім, з того місця, де я сидів, око взагалі здавалося нормальним. Гріфін висунув уперед кістляве підборіддя. «А як ви самі думаєте?» – запитав він сердито. «Це не має значення». «Я просто поцікавився, чи не бажаєте ви додати щось у зв'язку зі сказаним?» «Ні, не бажаю. Мені ніхто жодних звинувачень не висував. І взагалі я хотів би лише одного – поговорити з цією дамочкою». Вульф похитав головою. «Ні, поки що обійдемося без свідка. Чи ви досі сумніваєтеся?» «Я завжди маю сумніви». Голос Гріфіна швидше підійшов би людині, в якій помістилися б два Гріфіни. «Я хочу на власні очі подивитися на цього свідка і розпитати її. Я згоден вигадувати щось про неї вам начебто ні до чого, але на слово вам я теж не повірю, поки не поговорю з нею сам. А тоді подивимося, може я вам і відповім». «Добре, і все-таки, які у вас були стосунки з Філіпом Голтом?» Наскільки довго та як близько ви його знали? – Ідіть ви до біса зі своєю балаканиною! – Гріфін підхопився. – Якщо я й мав причину вбити його, невже я б вам сказав? Він сперся долонями на стіл Вульфа. – Ви покажете нам цього свідка? Ні – Ні? Він круто розвернувся. – З мене досить. – А вам не набридло, Джиме? Раго – Раго? Схоже, частування Вульфа не припало гостям до смаку. Вульф міг би попросити Корбі і Раго затриматися, щоб почастувати їх ще однією порцією балаканини, але, схоже, він і сам вирішив, що це ні до чого. Вони, щоправда, ставили йому запитання, що Вульф збирається робити далі, що робитиме свідок, чому вони не можуть з нею побачитися, чому Вульф їй повірив, чи збирається він зустрітися з нею і розпитати докладніше але, зрозуміло, нічого путнього не довідалися. Одним словом, розходилися всі аж ніяк не по-братськи. Випроводивши компанію, я повернувся до кабінету та зупинився перед столом Вульфа. Він відкинувся на спинку крісла, схрестивши руки на грудях. «Обід за 20 хвилин?» – весело проголосив я. «Вказівки є?» Фу. «Нам знадобилася б ціла армія, а в мене її нема. Сісти кожному на хвіст, простежити всі можливі зв'язки з людиною, яку один із них убив». Вульф розщепив руки і опустив кулаки на стіл. «Я не можу навіть звузити рамки пошуку, оскільки бажання чи необхідність убити Голта могли виникнути не тиждень, і не місяць, і навіть не рік тому». Можливо, вчора в наметі вбивці просто трапилася така можливість. І будь-хто з них – Раго, Корві, Гріфін чи Ветер – міг цією нагодою скористатися. Жертва була безпорадною, а ніж лежав під рукою. Був і зручний привід, щоб зайти до намету. Вбивці залишалося тільки розв'язати полох. І коло підозрюваних одразу розширювалося до нескінченності. Вульф хрюкнув. «Ні, прокляття! На пошуки мотиву в нас часу не вистачить. Потрібно придумати щось ефективніше. Будь ласка, я до ваших послуг. Боюся, що ти мені не допоможеш. От, чортівня, зв'яжися з Солом, Фредом та Орі. Нехай будуть на підхваті. Я ще сам не знаю, навіщо, але вони мені знадобляться. І лише мене самого». Я сів до столу і підтягнув до себе телефон. Розділ 5 За весь час роботи у Вульфа я можу пригадати лише 5 випадків, коли він скорочував тривалість свого денного побачення з орхідеями. Того дня це сталося в 5. Якщо Вульфу і вдалося щось вигадати, мені він про це не сказав. Відомості, які я мав, обмежувалися вказівкою зв'язатися з Солом, Фредом та Орі, нашими рятівниками в тих випадках, коли була потрібна допомога. Сівши за письмовий стіл після обіду, Вульф порився в паперах, підрахував кількість пивних пробок, що скупчилися за тиждень у ящику, зателефонував Фріцу, щоб той приніс пива, але пити не став, взяв чергову книгу. Падіння Альбера Камю три-чотири рази відкладав її в бік, а потім брав знову. У проміжках Вульф скидав зі столу смітинки кінчиком пальця. Коли я увімкнув радіо, щоб послухати новини, Вульф дочекався кінця випуску і лише потім протупцяв до ліфта, щоб піднятися до оранжереї. Пізніше, майже через годину, я спіймав себе на тому, що теж скидаю зі столу смітинки і вирушив на кухню випити склянку молока. Коли о чверть на шосту хтось подзвонив у двері, я чимдуж кинувся до передпокою. Дорогою схаменувся, що це ні до чого, і підійшов до дверей вже нормальною ходою. Визернувши у вікно з одностороннім склом, я побачив наганку довготелесого суб'єкта. Худого, як древко прапора, у давно непрасованому коричневому костюмі і коричневому капелюсі. Я прочинив двері, наскільки дозволяв ланцюжок. Зовнішність, звичайно, для шпика не дуже придатна, подумав я. Але хто знає, можливо, у окружного прокурора Делені та у начальника карного розшуку Бакстера, останнім часом почалися труднощі з кадрами? Так, сер. Прорипів я крізь щілину. Я хотів би бачити містера Ніровульфа. Мене звуть Банау, Олександр Банау. Добре, сер. Я зняв ланцюжок і широко відчинив двері, запрошуючи його увійти. Ваш капелюх, сер. Він віддав мені капелюх, і я поклав його на полицю. Сюди, будь ласка, я провів його до кабінету, посадив у червоне шкіряне крісло. І лише тоді повідомив. «Містер Вульф зараз зайнятий. Я скажу йому, що ви прийшли». Я вийшов до передпокою, поспішив на кухню, старанно зачиняючи за собою двері. Подзвонив домашнім телефоном до Оранжереї. І вже за три секунди, зазвичай на це потрібно було секунд 15-20, у моє вухо увірвався рик. «Так, гість – старший офіціант Олександр Банау». Мовчання, а потім «Впусти його!» «Вже впустив. У вас є пропозиції, чим мені розважати його до шостої години?» «Ні». Знову мовчанка, вже триваліша. «Я зараз спущусь». Як я вже казав, за всю мою кар'єру таке сталося з ним вп'яти. Я повернувся до кабінету, запитав гостя, чи не хоче він чогось випити, почув у відповідь «ні». А за кілька хвилин пролунав скрегіт ліфта. Невдовзі у передпокої почулися лункі кроки, і в кабінеті з'явився Ніро Вульф. Обійшовши навколо червоного крісла, він простягнув гостю руку. Містер Банау, я Ніро Вульф. Радий вас бачити, сер. Я мало не впав. Вульф терпіти не може вітатись за руку, і вкрай рідко комусь випадає така честь. Слухаю вас, сер. Боюся, що мені доведеться засмутити вас, зітхнув Банау, а мені не хотілося б вас засмучувати. Скажіть, цей джентльмен, тивоку мій бік, Арчі Ґудвін? Так, сер, це він. Отже, я засмучу і його, але нічого вдіяти не можу. Я маю на увазі трагічну подію під час учорашнього святкового пікніка. Судячи з повідомлень газет. Поліція виходить з версії, що вбивця проник до намету ззаду і втік тим самим шляхом. Годину тому я телефонував на Лонг-Айленд, щоб поцікавитися, чи нічого не змінилося. І мені відповіли, що все так само. Банау прокашлявся. У мене свербіли руки, схопити його за довгу і тонку, як у журавля шию, і гарненько труснути. Він знову заговорив. У тих самих газетах сказано, що вас з містером Гудвіном теж викликали на допит. І я зробив висновок, що містер Гудвін не повідомив вам про розмову з моєю дружиною, яка сиділа в машині позаду намету. Я був серед глядачів і слухав вашу промову, яка була перервана криком з намету. Коли почався гармидер, я на силу пробився крізь натовп до нашого плімуту, сів у нього і поїхав. Я не люблю галасу і метушні. Лише вдома дружина розповіла мені про розмову з містером Гудвіном. Вона воліє не відволікати мене, коли я за кермом. Вона сказала, що містер Гудвін підійшов до неї і звернувся через вікно. Він спитав. Перепрошую, перебив Вольф, Ваше припущення, що містер Гудвін не повідомив мене про цю бесіду, безпідставне. Він мені все розповів. Що? – підвівся Банау. – Розповів? – Так, сер, якщо дозволите. – Ви знаєте, що моя дружина абсолютно впевнена, що під час виступів ніхто не заходив до намету ззаду. Ніхто, крім вас та містера Гудвіна. Вона ж саме це йому сказала. – Так, я знаю, але якщо ви… – І ви не повідомили поліцію? – Ще ні, я б хотів. – Тоді вона не має вибору, – Банау підвівся. Це ще гірше, ніж я очікував. Вона має негайно зв'язатися із поліцією. Який жах! Людина вашого становища, та ще й інші. Жахливо, але обов'язок є обов'язок. Закон перш за все. Він повернувся і покрокував до дверей. Я підхопився зі стільця. Мені нічого не варто було згребти його і скрутити в баранячий ріг. Але мене зупинив вираз обличчя Вульфа. На ньому чітко відобразилося полегшення. Він навіть виглядав задоволеним. Я стояв і витріщався на нього, забувши закрити рота, поки не грюкнули вхідні двері. Я вийшов до передпокою, переконався, що худорлявий офіціант помилково не прихопив мого капелюха, замкнув двері і повернувся до кабінету. «У нас є привід радіти?» – спитав я. «Чи не хочете поділитися?» Вульф голосно втягнув повітря, прополоскав легені і видихнув. – Можливо, ти маєш рацію, – сказав він. – У житті я ще стільки не принижувався. Вистрибував зі шкіри при кожному телефонному дзвінку. А ти помітив, як швидко я зняв слухавку, коли ти зателефонував до Оранжереї? Боявся, чорт забирай, боявся навіть дійти до термальної, щоб помилуватися Ренантерою імшотіана. Тепер ми принаймні знаємо, на чому стоїмо. Ого, іде скоро опинемося. Якби я був на вашому місці, я б затримав його хоча б для того, щоб сказати «Замовкни». Я послухався. Часом я й сам розумію за тоном Вульфа, що краще дати йому спокій. А найбезпомилковішою ознакою цього я вважаю такий його стан, коли він відкидається на спинку крісла – щільно заплющує очі і починає по черзі втягувати і випинати губи. Це означає, що його мозок перескочив через звуковий бар'єр. Одного разу під час особливо важкого випадку Вульф просидів так цілу годину, безперервно ворушачи губами. Я сумирено сидів за столом, вирішивши, що треба триматися ближче до телефону. Цього разу Вульфу вистачило восьми хвилин. Можливо, він боявся, що у нього немає години. Він розплющив очі, випростався і заговорив. «Арчі, він сказав тобі, де його дружина?» «Він мені взагалі нічого не сказав. Мабуть, беріг для вас. Наскільки я знаю, вона могла сидіти за рогом в аптеці, чекаючи на його сигнал, щоб зателефонувати до поліції». Вульф хрюкнув. «Тоді треба терміново забиратися звідси». Я хочу з'ясувати, хто з них убив Голта, перш ніж нас заарештують. Мотив та докази можуть зачекати. Тепер головне викрити вбивцю і передати його до рук Делені. Де Сол? Вдома чекає на інструкції. А Фред та Орі? Нам вистачить одного Сола. Подзвони та скажи, що ми виїжджаємо до нього. А де може проходити зустріч, на яку поїхав містер Веттер? «Гадаю, на студії?» «Виклич його. Якщо Міскорбі там, то її теж». «І запроси всіх інших. Ти повинен знайти їх раніше, ніж до них дістанеться містер Делані. Вони повинні негайно зібратися в соло. Якнайшвидше. Скажи, що вони зможуть особисто поставити запитання свідку, і що справа надзвичайно термінова. Якщо хтось упиратиметься, я сам поговорю». Я вже зняв слухавку та набирав перший номер. Розділ шостий. З тієї хвилини, як усі зібралися, і Вольф взявся до справи, він витратив лише чверть години, щоб викрити вбивцю. Мені, якби пощастило, на це знадобилося б тижнів зо два. Якщо ви любите шаради то, прошу вас, відкиньтеся на спинку крісла і починайте по черзі втягувати та випинати губи. Подивимося, скільки часу знадобиться вам на розгадку. До речі, все по-чесному, адже ви знаєте рівно стільки, скільки до того часу знали Вульф і я. Причому завдання я вам спрощую – не намагайтеся назвати вбивцю чи розкопати викривальний доказ. Питання в тому, як використовувати відомості, що є у вас, щоб вказати на злочинця пальцем. Вульф зробив саме це, а від вас я більшого не вимагаю. Невисокий назріст Сол Пензер, який між тим, що до розуму дасть сто очок уперед кожному, живе один на верхньому поверсі перебудованого будинку на 38-й вулиці. Того вечора його простора вітальня освітлювалася яскравим світлом одразу чотирьох ламп – двох торшерів і двох настільних, оскільки жалюзі були опущені. Вітальня була заставлена стелажами з книгами, а на стінах розвішені картини і полиці, заставлені всякою всячиною – від колекції мінералів до моржевих іклів. Один кут займав рояль. Вульф обвів очима присутніх і сказав, «Я вас надовго не затримаю». Шеф сидів біля торшера у найбільшому кріслі, яке було у Сола. За розмірами воно йому майже пасувало. Я примостився зліва на табурецці, а господар будинку розташувався праворуч біля рояля. Гості сиділи навпроти нас у кріслах, розставлених півколом. Звичайно, куди розумніше і краще – було б посадити вбивцю ближче до мене або Сола, але в ту хвилину жоден з нас, включаючи Вульфа, назвати вбивцю ще не міг. «Де ваш свідок?» – сердито спитав Гріфін. «Гудвін обіцяв, що вона буде тут». Вульф кивнув головою. «Я знаю, містер Гудвін часом буває неточним у висловлюваннях. Свідок тут». Він тицьнув великим пальцем у бік рояля. Ось він, містер Сол Пензер, який не тільки надзвичайно чесний та надійний. Ви ж сказали, що свідок – жінка. Так, інший свідок і справді – жінка. Будуть, без сумніву, іще свідки, коли один із вас постане перед судом. Терміновість, про яку говорив вам містер Гудвін, пов'язана з тим, що зараз скаже містер Пензер. Але спершу я хотів би дещо пояснити. «Дайте йому сказати, а потім поясніть!» – втрутився дік Веттер. «Вас ми вже наслухалися!» «Я не говоритиму довго», – незворушно продовжував Ніровульф. йдеться про тасьму, за допомогою якої підв'язується полох із заднього боку намету. Як вам відомо, містер Гудвін зав'язав її на вузол перед тим, як ми з ним покинули намет, щоб іти на платформу». Пізніше, коли я зайшов до намету, тасьма була вже розв'язана. Ким? Зовні ніхто її розв'язати не міг, оскільки ми маємо свідка, який стверджує, що ніхто... Джеймс Корбі перервав його. От її ми й хочемо бачити. Гудвін обіцяв, що вона буде тут. Побачите, містере Корбі, свого часу. Будь ласка, дайте мені закінчити. Отже... Тасьму розв'язав один із тих, хто входив спереду. Один із вас чотирьох, джентльмени. Чому? Найімовірніше, щоб замести сліди, створивши ілюзію, що вбивця проник зовні, стильного боку. Тому я дійшов висновку, що необхідно з'ясувати, хто саме розв'язав цю тасьму. І я вдався до послуг містера Пензера. Вульф трохи повернув голову. Сол, будь ласка. Сол тримав на колінах чорний шкіряний футляр. «Ви хочете подробиць, містера Вульф? Як я роздобув їх?» «Думаю, що не зараз. Згодом, якщо їм стане цікаво. Зараз нам важливіше, що в тебе є, а не як ти це здобув». «Так, сер». Сол розкрив футляр і витяг з нього якісь папери. «Краще я не пояснюватиму, як я їх роздобув» оскільки в когось можуть бути через це неприємності. «Що означає «можуть», – не витримав я. «У когось мають бути неприємності, чорт, забирай!» «Добре, Арчі!» – Сол по черзі оглянув гостей. «Я маю фотографії відбитків пальців, які вдалося зняти з тієї самої тасьми. Деякі вийшли досить розпливчастими, але є і чотири чіткі». Два з них належать містеру Гудвіну, а походження двох інших поки що не з'ясовано. Сол порився у футлярі і витяг з нього кілька предметів, потім підняв голову і подивився на присутніх. Завдання в тому, щоб взяти у вас відбитки пальців та порівняти. Не так швидко, соли! Вульф знову обвів очима аудиторію. Тепер ви самі бачите, в чому річ і розумієте, чому питання потрібно вирішити невідкладно. Очевидно, що ті з вас, які не розв'язували тасьму, погодяться, щоб їхні відбитки порівняли з тими, що є на фотографіях. І якщо ж хтось заперечуватиме, ми, безумовно, зробимо певні висновки. Звичайно, є ймовірність, що жоден з ваших відбитків не збігатиметься з тими, які є на фотографіях. І в цьому випадку нам доведеться йти іншим шляхом. Містер Пензер приніс сюди все необхідне для того, щоб взяти у вас відбитки пальців. А він на цьому розуміється. Ніхто не має заперечень. Гості перезирнулись. «А що, чорт, забирай!» – знизав плечима ветер. «Мої відбитки у є і так є. Давайте!» «Мої також є», – сказав Гріфін. «Я не проти». А от Поль Раго раптом вибухнув. «Знову ви за свої втучки. Всі дивилися на нього. «Ні, містер Раго, – заперечив Вульф, – це зовсім не штучки. Містер Пензер не хотів би говорити, як йому вдалося роздобути фотографії, але він розповість, якщо ви наполягаєте. Запевняю вас!» «Я мав на увазі не це!» – соусний король підібрав ноги під себе. Я мав на увазі вафі слова про те, що тасьму розв'язав саме вбивця, це абсолютно не обов'язково. Більше того, це відверта брехня. Коли я ввійшов до намету і подивився на філа, мені здалося, що йому душно, і я розв'язав тасьму, щоб впустити свіве повітря. Тому, якщо ви візьмете у мене відбитки пальців і порівняєте їх із фотографіями, що це доведе? Нічого. «Нічогісінько. Ось чому я заявляю, що це вафів точки, а тут, у вільній країні...» Я не намагався його налякати. Я не збирався навіть до нього торкатися. У кишені затишно лежав заряджений Марлі. У Сола теж був пістолет. Тож, якби Рагу надумав щось затіяти, ми б його миттю заспокоїли». Але застосовувати зброю в кімнаті повній людей – справа непроста і небезпечна, тому я встав і зробив крок у його бік. З тією лише метою, щоб бути до нього ближче. Соло тієї ж миті прийшла в голову така сама ідея. І ми з ним стали одночасно. Це, мабуть, було занадто для натягнутих нервів Раго, який схопився і кинувся до дверей. Тоді, звісно, нам довелося застосувати силу. Я встиг перший, не тому, що Сол більш повільний, а тому, що я був ближче до дверей. І скрутив Раго, але цей дурник затіяв бійку. Йому вдалося боляче хвицнути Сола, перекинути торшер і навіть розквасити мені носа потилицею. Коли він вчепився мені в руку зубами, я вирішив, що з мене досить. Вийняв револьвер і від душі стукнув їм нашого кусючого знайомця за вухом. Баламут звалився на підлогу, як мішок з борошном. Обернувшись, я побачив, як дік Веттер теж декого схопив в обійми. Причому його чарівна жертва не хвицалася і не кусалася. У критичні хвилини люди зазвичай не можуть приховати своїх почуттів – навіть такі визначні особи, як телезірки. У газетах наступного дня про цю пікантну подію не було жодного слова. Розділ сьомий Я часто намагався уявити, що думав Поль Раго під час судового процесу, що відбувся за два місяці, на якому так і не згадали про злощасні відбитки пальців. Адже, напевно, він усвідомив – що попався на втучку Вульфа, і що якби він тримав тоді язика за зубами і дозволив взяти у себе відбитки, то тепер би гуляв на волі. Якось я запитав Вульфа, як би він вчинив, якби все сталося саме так. Але ж не сталося, заперечив він. А якби, не вгавав я. Фу, перхнув Вульф. Імовірність такого повороту подій була надто мізерною. Не було сумнівів в тому, що тасьму розв'язав саме вбивця. Раптово стикнувшись із твердженням, що на тасьмі можуть бути його відбитки, він мусив би якось виправдатися. Зокрема, пояснити, яким чином вони опинилися на тасьмі. Причому пояснити добровільно, не чекаючи на викриття. Але я не відставав. Згоден, втучка вдалася на славу, але все-таки, що якщо… Все одно відповім, що обговорювати таку крихітну можливість безглуздо. Що якби твоя мати підкинула тебе в тримісячному віці в клітку до тигра? Що б ти тоді робив? Я відповів, що подумаю, а потім дам йому знати. Що ж, до приводу для вбивства, можете спробувати самі вгадати з трьох разів. Але навіть близько вам це не вдасться. Вся балаканина в кабінеті Вульфа того пам'ятного дня не дозволила пролити і краплі світла на справжню причину смерті Філіпа Голта. От як сищики заробляють свої виразки. Втім, я помиляюся. Флора Корбі згадала, що Філіп Голт любив жінок. А це, безумовно, стосується справи. Серед жінок, яких він любив, була і дружина Поля Раго, приваблива блакитноока особа, яка за віком годилася соусному королеві в доньки. А от Філіп Голд дуже старанно упадав коло неї, і блакитноокій особі, на відміну від флори корбі, його залицяння припали до серця, що вона й довела. Полю Раго це не сподобалось.